Oh uh -huh.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 pyetjeve që tashmë nuk kanë arritur në postën tonë elektronike do t'ju përgjigjet hoxha Jonin nderuar Ekrem Avdiu. Asalamu alaykum hoxha i nderuar, dhe mirë se erdha. Aleikum salaam wa rahmatullah, mirë se jete. Atër po lejojm pyetjen e par, thotë një teleshikues, "Kam dëgjuar një hadith në të cilën thuhet se kush imson 99 emrat e Allahut do të hyjë në xhenet. Është ky hadith i saktë dhe nëse po, atër si është e mundur që vetëm mësimin e këtyre emrave të shpërblim të kem xhenetin?"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 e cila mbivetë ka zotin e cila është i gjithdijshëm edhe edhe kontrolli i tij do më thotë është gjithpërfshirës. Do më thotë të gjithë këta emra nëse njihen kësaj u dihet kuptimi, pastaj nxirren mësime prej tyre të cilat shndrohen në bindje e pastaj ato bindje manifestohen edhe në praktikën e njeriu, vërtet njeriu i ktilë ka gjetur rrugën e shpëtimit ose gjithsesi do të shkojë në xhennet. Allahu jo është problem ndersa pyetja radhës është kjo, netelishikuese thotë amleut të shes arin pasi dua të blej diçka tjetër me të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 që të pikturohet, të varen ato piktura në mur për të stilizuar murrat edhe edhe shtëpinë e vjetë, pse jo edhe të shiten. Vetëm kushti është që aty të mos ketë xhallësa. Po Allahu shpërblet për përgjigjen e lexojmë pyetjen e radhës. Tha tundit e lexoj Kur'an, po ashtu edhe me tajwid. Mir po jo dhe aq mirë. Shpesher gaboj dhe nuk i respektoj rregullat e tajwidit. Thotë e kam një grup që i mësoj Kur'an, tash am leot un thamsoj atë dhe pse nuk di aq mirë të lexoj. Dii mesetarist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 në kuptimin negativ të personalitetit të fëmijës, se sa që do të ndikojë në edukimin e tyre. Për këtë arsye, preferenca ime është që ë raha të mos përdoret si mjet edukimi, spaku jo si prioritet. Ekzistojnë gjëra të tjera të cilat janë shumë më të rëndësishme dhe ndikojnë më tepër se sa se raha. Ndërsa raha në gjendje të zemrimit duhet të shmanget thersisht. Jo falem derit shumë për përgjigjen. E lexojmë pyetjen e radhës, thot on jam besimtare dhe kam bulës. Do do të thot jam e mbuluar dhe kam një lloj shenje apo pucrë në kok, afër trurit të mesëm. Un skamtët probleme me këtë për sa herë që i kreh flokët, sigurisht ndjej të pak një dhimbje. Thotam lejohet ta operoj këtë dhe a ka diçka të keqe nëse un shkoj te një kirurg për uh, vizitë. Në rastin konkret, ajo është një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 Dhe derisa dhë, ajo nga rënte, do në thotë nga njëra bregore në tjetërën, në ato momente, derisa ishte në njërën prej bregoreve, e pas e ishte afruar një kries, afer fosh një sësai, dërsa ajo kries si pas përshkrymit që i ka bërë Muhammedi sallallat, ishte gjibrili, aleselam, me leku i madh, i famshëm, dhe i cili e kështë e goditur atë vendin kë ndodhej atyo afer Ismaili dhe filoj të, të buron të uje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 kosi është i mbuluar me një fjalë është bër janë bër rregullime aty parë me makinieri, me pompa uji, me me, me mekanizma po me të ndryshëm. Po megjithatë një gjë të cilën dua ta potencoj lidhur me ujin e Zemzemit është se në kohë të ndonjta ka më pak vizitor ai vën. Dhe njerëzit marrin prej atij uji, tashmë është e institucionalizuar ajo, do të thotë ekzistojnë çelçe të caktuara që kujdesen për një gjë të tillë.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 është hadithi në të cilin qëndran se i dërguar i sallallaha a.s. Ka thënë, ma u zemzem limeshuri belehu. U i zemzemit do të arri efektin për atë për çka pihet. Dënë thëtë për çka të vendosë një riu me e pi, a e sigurisht se do të arri efektin, edhepse në aspektin e kritikës e hadithit, thuhet se kjo hadith ka disa, disa dobsi, po me gjithë ate si kuptim është i sakt për dëshim. Pa, Allah i shpë bleft ho gjindëruar dhe pëytja ra dhe sush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 Nuk është në gjendje të daloj kohën e dëfrimit edhe kohën e seriositetit. Kanë ardhur fëmijët dhe i kanë hipur në shpinë, Muhammedit s.a. duke qenë në sejde. Dhe ate jo në shtëpinë e ti, por në gjami duke qenë ai prisi imami i, i muslimanve në namaz. Dhe e ka zgjatur sejden, pastaj kure kam pyjëtur pse zgjate sejden atë shumë, tha më erdi njipi, më hypi në shpinë,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 Po, Allah i shërblep të hoqin ndëruar, ne i keme edhe disa pëjëtje, por atyre dhët ju përgjigjemi në pjesën e dytë e këte emisioni. Të ndëruar të leshikues, ne këtu do të ndajemi për pak qaste, por ju u vazhdonit që që rëhën e me nësepse do të rikëthejemi në pjesën e dytë e këte emisioni. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Shikues, rikthehemi këtu për të realizuar së bashku pjesën e dytë të këtij emisioni dhe hoqja jonë e nderuar do të përgjigjet në pyetjen e radhës. Hoqë nderuar pyetje radhës është kjo. Thot një televizikues, kam lexuar diku por nuk më kujtohet saktë se ku për lagapen, se është ndaluar të quhen apo të thirren njerëzit me emra të ndryshëm. Unë ndonjëherë thot e kam si shaka, mirë po, ndonjëherë edhe mund ta emroj dikë me denëbizdisës. Thot sa është drejtë kjo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 Apo mund të formulojmë pak mëndryshe? Allahu i madhruar, ndoshtë të toleron gjëra që njëri ju të mosjetë sa duhet korekt në raport me Allahun. Dothon, kjo eksiston mundësia. Mirë po, unë të marrë në përkam të drejtën të ande, të të ofendojt ty, ose të senojt gjitha ato cilat ty, Allahu t'i ka garantuar personalisht, kjo është e patolerueshme dhe regullat në këtë drejtim janë shumë strihte. Për këtë arsye këtu, edhe nuk, nuk ka ndonjë në një... E fleksibilitet të, të, të islamit në këtë drejtje. Pre këtyre regulave, e kemi shembul një kaptin për i kaptinat të Kur'anit e cila përbëhet për i 18 ajeteve, e që në të vërtet përmban në vete shumë, shumë citate interesante, shumë regula, shumë udhëzime që vërtet do të kisha dashur që se cili musliman të aledzoj këtë kaptin disa herë dhe të mundohet të të ti kuptoi ato udhëzime të cilat i jep i jep kjo kapitull fjala është për kapitullin El-Hujurat ose kapitulla e vëmave. Në këtë kapitull për 18 ajeteve Allahu Madhruar i jep shumë udhëzime se si duhet të sillen njerëzit ndër mes vetë. Duke filluar nga sjellja që duhet të bëjnë muslimanët me të dërguarin e tyre Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, e pastaj ndër mes vetë muslimanët ndër mes vetë, e pastaj e njerëzit në përgjithësi. Në kuadrin e kësaj kapitule çndrojnë udhëzime të lidhur me me dhenjen e lagapëve apo nofkave e, që kryësisht përdoren për të etiketuar ose për të ofenduar njërez Allah i madhruar në këtë kapëtin thotë, vela të nabezu bil elqab mos mos e thirni, mos e thrisni mos e etiketoni njëri tjetërin me nofka edhe me lagape pas kësa i thotë, bi se lismu lfusuku ba'de l'iman sa, sa përshkrim, sa cilsi, sa atribut sa emërtim i keq është Mëkati pas besimit. Para mendoni një përshkrim i këtill, të cilin e ka bërë Allahu i Madhruar këti veprimi që në syte e, ndoshta shumicës prej neve duket shumë i thjeshtë, edhe shumë i lehtë. Edhe e, konsiderojmë se ndoshta s'ka problem për unë e quaj ose etiketoj filanin ose fistekun me kët apo me atë lagap. Megjithatë Allahu i Madhruar po na drej vërejtjen. Po thot as sesim ose eti thoni me novkat këlla njëri tjetrin, ngasë shumë gjendje e keqe a shënjëriu të bëj në mëkat pasi që ka qenë besimtar. Do thotë po ekzistoi ka një rrezik shumë i madh që njeriu vërtet të devijoj respektivisht të deformoj praktikën e vet me veprime të ktilla. Nëse thot un nuk kam për qëllim të keq nga një herë ose më është bosh shprehi ose kështu me radh. Të gjitha shprehit që i kemi i kemi të fituara nga se një gjën nuk mund të bëhet shprehi nëse, nëse nuk e ke fituar, nëse nuk ka kaluar në shprehi. Vetë fakti se e kemi fituar atë shprehi, është argumenti më i mirë se kemi mundësi të aflakim atë shprehi. Mirë po do të aflakim nëse e zavendsojme një shprehi të mirë, nëse është fjala për shprehin e keqe, të cilën duhet të, të më njanojmë nga jetë ajon, ose duke e trajnuar vetën që vërtet të, të ndalemi nështë, edhe të hekim dorë nga një veprim të cilin nuk duhet ta bëjmë. Edhe emërtimet e, e këtylla ose ose ose do të thot dawnja e oficerve, llagëpëve, e, e novkave është një veprim i këtyl të cilin cili njeriu duhet të të përfundojse vepruari. Me atje Edhe nga njerë kur na duket se kemi të drejt, dikush nga ka bezdisur, ose nga e ka zonë rrugën, ose në trafik, ose kështu me radhë, ose kështu me radhë, me gjitha te, muslimani duhet të jetë i përmbajtur. Dhe në asë një mënyrë mos të lejoj vetën që njerëz të etiketoj, ose, ose të japë nofka të ndryshme të ofendoj, nga se, nga se e, dignitetin njerëzorë dhe nderi se cilit është një gjë e, e garantuar e, si e drejt e ti dhe si e këtilë duhet të respektojtë prej të gjith Thotë uh, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, kullu lë muslimi ale lë muslimi haram, dëmu hu, e malu hu, e irdo. Uh, muslimani për muslimanin komplet është i shenjt, i pa prekshëm. Edhe i ka përmend shetrin e cila manifestohet në tri elemente të asaj tërsie. Thotë, jeta e ti, pasuria e ti, dhe nderi apo dinjiteti ti. Që do në thotë se nuk kemi të drejtë muslimanin të godasim, të rahim, ose të vrasim,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 spivja të ndryshme këtu me radhë këtu me radhë do të them të gjitha këto janë ato të cilat e e shkelin atë të drejtë patjetër të patjetërsushme ndërsa shkelsi i saj padyshimse bëhet zullumçar bëhet njeriu i cili ka vepruar të pa Allah, i lift, thët, të drejtë po hallaj ju shprave të gjë ndëruar sa të një tele shikues un jam nje besimtar fali namaz mir por kur mndot ndonjë e keq apo dyshoj për magji apo për msysh shkoj tek falltori për t'i treguar diçka rreth asaj që më ka ndodhur Nuk e di, thët, qëfar peshe ka kjo negative në islam sigurisht, por duhet e di të qka më konkretisht. Pesha e kësaj është shumerant, është alarmante. Shkuarja të faltori e bënd diskutabile kret atë vëprimtarit që e ka bërë njeri u muslimani në jetën e ti. Nga se si thotë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem, men e ta arrafën e ukahinen,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 praktikisht ka treguar se nuk e beson atë që i është pallosur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se këto dy xhera gërshëtohen shumë vonshëm dhën, njëra me tjetrën. Edhe shumë duhet të çndrojnë larg njëra tjetrës. Ndërsa shkuarja te falltori vetëm sa për ta testuar atë ose vetëm nga kurreshtja për ta ushqyr kurreshi çfarë do të më thot, prapas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 ne duhet të pajtohemi me funksionimin e këtil të, të, të botës edhe jeta vazhdan tutje. Kur kemi ndo një sprovë, ndo një problem, duhet të adim edhe të aprejtojmë si diçka me cilën Allahu dëshiron, nëse qëndrojmë ashtu si duhet të nashpërblej. Mirë po, ndonjeri prej neve, e, insiston, jo vetëm që dëshiron të, të mos e marë shpërblimin e Allahut, por për kundra zi, Të, të, të meritoj ndoshtë të ndëshkimin e ti duke shkuar të këfaltori, ose duke e rezikuar edhe pjesën tjetër të veprimtarisë së vetë, thotë unë jam besimtar, unë falem, unë bëj këtë, të gjitha ato e, vihen në rezik me shkuarjen e besimtarit, ose e njeriut që pretendon se është besimtar me shkuarjen e ti të këfaltori. Andaj firja ime edhe firja jonë në përgjithsi është që të bojkotohen e, faltorët, të bojkotohen astrologët, të bojkotohen ata n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 flavësh problemet tho që nderruar, thotë pyetja ne vim. A lejo të ti përdorim thotë shprehje fat dhe rastësinë në përditshmërinë ton, pasi që edim se besimtari është i bindur se çdo gjë ndodh me caktimin dhe me dijen paraprake të Zotit madhëruar. Fati dhe rastësia sipas asaj që e kuptoi unë janë dy gjëra të cilat apo dy dy emërtime të cilat kanë ndoshta ë kuptime të kundërta ose kuptime të ndryshme të largta njëra me tjetrën.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 nuk uh, i kemi kontribuar dhe ajo ka ndoll pa kontributin ton, pa dyshim se për neve është rastësi, nga se neve rasti në takon me, me, me atë ndodhi. Për këtë arsye të themi me këtë kuptim, rastësi për neve, jo rastësi për Allahun, kjo nuk ka kur gjatë keqe. Ndërsa kur është në pyët që fati, edhe fati varsisht si e përdori njerëzit, mund të a ketë kuptimin e caktimit të Allahut. Nga se i thojnë fatë, nga se Allahu kisoj kës ia ka shkruar. Kryesisht njerzit fa fat konsiderojnë diçka në cilën ti nuk mund të ndikosh. I këtill është edhe caktimi i Allahut apo ajo, ajo që quhet në gjuhën tonë kismet. Do thotë diçka që Allahu e ka shkruar, e ka caktuar paraprakisht dhe ti nuk mund të ndikosh në të. Përkundazi ajo ka për të ndodhur pavarësisht se çfarë vepron ti. Bën thuohet fat në këtë kuptim duke e pasur për qëllim e caktimin e Allahut, ndërsa të konsiderohet se njerë ju e bën fatin e vetë me duart e veta, ose fati është diçkaj pa definuar, ose fati është diçkaj cila ndodhë pa intervenimin e askujtë, me ndojë se pastaj lindim problemet tjera në bindje këtu. Për kundrazi muslimani dojtë të konsiderojë se fati i ti është në duart e Allah të fuqiplot, a i zxedhë dhe cakton për te, qfar të dëshiron a i, Allah o është sovran, ndërsa ne nuk flejmë, nuk rrimë pasivë, ne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 ne nuk jemi angazhuar për të, ose jemi angazhuar për të kundërton, mirë po themi Allahu pas ka dashtë kësisoj. Pra, ajo që Allahu ka caktuar, neve nuk bëndë naboj pasiv, për kundëra zi, neve miremi vetëm me urdrat, me udhëzimet, me regulat, me dispozitat dhe veprojmë. E pastaj që ka sjelë fati, ose caktimi, ose kismeti, ose kaderi, ose që ka caktuar Allahu për neve për të ardhëm, ajo nuk duhet në preokupoj shumë se fundja nuk kemi ndonjë ndikim nate Ho gjë ndëruar, ju falemderit shumë për gjithë të përgjithjat dhe pa të jushim për prezencën të uaj. Edhë një falemderit, patak në sinë që isha misafiri juaj. Të ndëruar të rishikues, kjo ishte të tërë, saj për këtë këtë këti takimin të të e bashkë do të kohëm i javën që të të të vjenë, dhe re atëherë, pa që ja dhe mishirë, Allahot qofshin me ju. <N�le>